Pošt. Istvada selam ala sharif elim. Ja se dinaba. Zavis što svakaća ona pita da nego mir spas na nazdrav poslanikom Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem njegovom učanstvom podrusu. Nas koji ste uどんど su dana na mati samo da je se teme a to je prostranost srca mokminski ili prsa mokminski prema drugim muslimanima. Isto tako vrijednost čistoće samih prsta od različitih bolesti. Pa tako nalazimo dragoma vraćom da uzriju na Allah tabaraka wa postiči ta Postiče svoje vraću, znači pošli svoje rogove, da između njiha vlada međubratska ljubav, slogan podpomaganje, i isto tako zadranjuje da između njiha postoji zavidnost, fakost, nepravda i slično tome. Pa tako naći da mnošto kur'anskih ajeta i hadisa posl. Mikasa ve 7 govore o ovoj temi. Što znači da svaka stvar koja utječe da se mogljska srca zbliži, ona je pohvala. A svaka stvar koja utječe na to da se mogljska srca razjedinjavaju, ona je zabranjena u slavu. Pa tako nalazimo da Allah te Bareke Vecava i u Sura i Vrijam u sotečnem ajetu posjeća svoje rohove na jednego veliku blagodak prema njima, a to je da sjedinju i u srcu pa kaže Allah tebaraka ve taala wa tasimu bihadil lahi jamian wala tafarrukum wa zkurun ni'amata allahi aleikum id kuntum a'da'an fa alafa bainakum wa bi ni'matihi ikhwanan i kaže se svi držite Allahovog uže ta i sjedite se Allahu i blagodati kemalama Kada ste bili neprijetljali za drugim, pa ste, zahvaljujući Allahove blagodati, Allahove milosti, prostali braća. I na ivici Jahanimske batri, Jahanimske jambi, pa vas uzviše nebate, braći, je Taha spasio od to. I tako vam Allah Češanuhu navodi svoje ajete kako bi istrejali uputi. Iako je drago vam braća, ovo i Kur'anske ajate kada su objavljili, znači pjedani Mahadžira i Ansarija i Vladane znači atmosfera između njih kada je Bosanih samo san trebao im doći posle kad je došlo narušto kod Ansarija između Eusa i Hazređa i naramno znači jehuda ili židova koji su djelovali bili su neprijatelj između sebe i njihova se nisu bila sjedinjena čak su dragoma obračali znali za naj neobičniji ili da kada je za naš jedan čudan razlog da vode ratove to po desetine godina, po 40 godina, a to je da kažemo za devu ili za kosu. Međutim, tako se dešava kada srca nisu sjedinjena. Isto tako se dešava kada srca moga nisu ispunjena sa ihlasom, sa imanom, a sa druge strane su ispunjeni sa opaknim bolestima koje možda mi u deđim trenusima ne predajemo neku važnost. I isto tako uzvišen je Allah tabareka wa ta'ala. Posjeća poslanika, sallahu alaihi wa sallam, Sala. na svoju jednu veliku blagodat, a to da mu je dao grupu mu'mina da žive oko njega, njega, a njova srca su bila ujedinjena. Pa tako Allah tabareka wa ta'ala kaže svome poslaniku, vaće mu se u sure Anfaru 63. i 64. ajetu وَهُوَلَّدِ اَيْيَدَكَ بِنَسْرِيُوا بِنَ مُؤْمِينِ kaže i on znači Allah džalal šan te potpomogao sa svojom snagom sa svojom pobjedom i samo minimalno. Ve alafa baina kulubihim i kaže on je spojio i sakupio između njihovih srca. La tanfaktema fil ardi jami'an ma'alafta baina kulubihim. I kaže Husanikus sallallahu alayhi ve i da ti se odijeli što se nalazi na zemlji, ne bi ujedinio njihovih srca. Međutim uzmišljene Allah je ujedinio između niha. I ukoliko se znači ovdje poslannika sallahu alaihi wa sallam govori, da oni imaju mogućnosti da ujedini između srca muhniski, za zasigure, da nemer nikom mimo poslannika sallahu alaihi wa sallam to učini. I to je stvar koja se vraća sallahu alaihi wa sallam, jer vam poznate se srcem Robova Allahu i Tebareke ve Ta'ala nalaze između prstijom a Rahmana milostivog i da je ono kreće kako hoće. I naravno da ta radnja priliče onako Allahu kako priječe Allahu Tebareke ve Ta'ala, isto tako znači prsti kada se spominje kako priječe uzvišenom Allahu Tebareke ve Ta'ala to znači priliči njegovom uzvišenosti. Međutim, drago vam ono da bi sjedinila se mu'miska srca, i da bi bili, kako opisuo je poslanik sallallahu ve veselem, kao srce jednog čoveka u harmoniji, u slaganju, zasigurno da ta srca moraju biti čista, da moraju biti zdrava od nevijestva, od širka, od dvoličnjaštva, moraju biti zdrava od neprijatestva, od zaviste, od pakosti. Jer je nemoguće, dragoma vraću, da se deši sjedinjavanje muhlinske srca a te se bolesti nalazije u srcima. Već se mora, znači, sa jedne strane, ugraditi u mominsko srce sve one osobine koje su pohvalne u Pur'anu i Sunnetu, a sa i... drugi strane moraju se ujediniti, moraju se udajati sve osobine koje nisu pohvalne. Jel da kažemo, moraju se udajati sve bolesti. Jer mi nekada mislimo da su samo bolesti koje su vezane za fizičke naše tijelo ili koje mi vidimo I možda u određenim trenutama ne smatramo da je zavis, pakost, ne pretesto da je to bolest. Međutim, da kažemo, Allah najbolji znao, da je možda bolest gora nego kada čovjek se posjeće ili kada izgubi čak i određeni svoj dio tijela. Jer ako bol to će se nadokraditi. Na neki drugi način, međutim, koliko vam bude srce ispredno sa tim opakim bolestima, čak da bude najzdravija osoba propasće i na Dunjanu koja isto tako i na Heretu. I zato, drago me vraću, u ovom vremenu ova tema za zasigurno zaslužuje da se govori o njoj. Jer mi, fala Allahu i tako i treba, predajemo veliku pažnju našim fizičkim izgledima. Brisi, brade, lijepa odjeća i slično tome. Međutim, mi dobro znamo da Allah ne gleda u naše tijelo, naš fizički izgled, Nisi gleda u naše likove, niti gleda u naše, naše imetke, već gleda u naše srce i isto tako gleda u naše dijela. Jer kako bilježi ima muslima, Allah mu se primjer, besmilogao u predajem od planetnog sahabe, govoriri, Allah sam njih bio zadumjan, znači razitim predajima, znači da je Bussani sallallahu lijuštljiv, rekao inna vahela jubburu ila esamikum wa ila subarikum, wa, wa lakin i jaunburum ila kulubikum, I kaže Allah, Žešao, ne u vaša tijela, u vaše znači, likove, već gleda u vaše srca i poslanih sallalahu sam nakon toga ja je pokazao svojim prsima na svoje srce. Isto tako sam znači, čudrugo pred je rekao da ne gleda znači niti u tijela, niti gleda u mjevke, već da gleda u srca, isto tako gleda u dobra tijela. Je zasigno, braćo moja, da je srce prijednet ili mjesto takva luka a da su dobra dijela ili dijela da su rezultata kvaloga. I ona je, u koga kakva budu znači srce, tako će makubol da biti i dijela. Jer onda do je al-Buzna hadisus sunnika sallallahu alajhi wa sallam da se u tijelu nalazi jedan organ i koji bude ispravan, ispravno će biti sve ostalo, a koji znači bude i pokvare, i ostalo <coughs> pokvareno to je za sibunosaćim. Iz toga nalazimo da poslanici sallallahu alajhi wa sallam hadis u koji viđejim ima Buhari ovsme sa Sahabi je govorili Allah sanje bio za dobvoljan kada govori u kontekstu prava muslimana prema muslimanu Znači deći me govori jel jasno zabranjuje ove stvari pa kaže i kaže nemojte da jedni drugima mrziте wala tahasadu inamote jedni drugima da zavidite تدabaru, i dadaru inamote jedni drugima leđa okrećati wa kunu ibadallahi i budite ovo oh, Allahovi Allahovi robovi dać. Znači poslanici sallallahu alejhi ve sellem kada govori da je, znači, muslimat ima pravopramad ovom muslimanu i da je njegov metak i čas svijeta onda kaže obje riječi. je znači, decidno, jasno. Ne može se sada reći, poslanik je mislio ovako, ne, nego je tako, neko. Rekao, nemojte ne se međusobno mrziti i nemojte se međusobno jedni drugim zaviditi i nemojte ni drugim leđa okrećati i budite, i onda je povezao, o Allahove rogovi vraća. Za to, drago, ma treba se, znači, pokoriti poslaniku sada dlaho je sve uopšteno, a isto tako i ovom hadisu. Nakon toga, mi ćemo, dragova vratšo, znači, spomenuti određe stvari koje ukazuju na vrijednost i fatalu. Čistoće prsa i njovo prostranost, pa tako, dragama vratšo, uspjeh čoveka na sudnjem dano je uvjetovan sa zdravim srcem. فقاة يوزيشن الله تبارك وتعالى في سورة شعر 88-89 آيات يوم لا ينفع مال ولا بنو إلا من أتى الله بقلب سليم يقاة توجه دانا زنسلية دانا نجي كوري إستيتي نتي إميتك نتي سينوه ويجي سمو كوري إستيتي كوري إستيتي كوري إستيتي كوري إستيتي الله تبارك وتعالى سا إسفراني وزراني وزراني وزراني Znači, toga dana neće se gledati da li čovjek ima dosta imjetka ili da li ima, da li ima dosta djeci. I to mu neće koristiti kod uzvišća nabalahte, barek eva tala, ništa. I neće se moći od toga zaštititi od Allahove kazni. I neće moći zadobiti Allahovo zadovoljstvo od njegovu čemnet, osim ako mu bude srce zdravo. Selim. I kada govori islamsi učenjaci, ili mu fesiri, znači spominju da to srce mora biti, znači, čisto od nevijestva, od licevijestva, od širka, da mora biti isto tako čisto od rija, da mora biti čisto od hasada i svi drugi znači zavisti, pakost i nebe, i svi drugi bolesti. Znači neće čovek uspiti na sudnjem danu kada stane ispred uzvišenog Allah tebara kao ta'ala, osim ako mu srce bude ispravno. A svako od nas zna najbolje kako mjesece da kažem, mi nismo možda mi naređeno da zavirimo njegov srce. Međutim, ako svako od nas voli hajr samom sebi, neka svaki dan, i je potrebno svaki sad, neka privljeda svoje srce. Jer kako spominju znači ispravni selefi, da je od fikha, odpoznavanja vjere čovjeka to da je ta ahad imane, da znači povremeno, e pre ispitivanje on ima da vidi dokle došo ili ojačao ili ostavio ili napreduje ili stoji i i i ili da kažem bolje rečem da kažem nazad jer ne može čovek imumin da stoji na jednom mjestu. ili može da napreduje ili može da nazad isto tako da ja naglašim čovek je ima zdravo prsa ili zdravo srce je od najboljih Allahu te bareke ve taala robova tako bilježi premeniti znači tako bilježi imam amađe u je dostojno predaje kako tu znači rekao šejh Albana vam se smilovalo bilježi hadis od Amra bin As sallallahu alayhi ve sallam dozvolje da su ubita poslanisao sallallahu alayhi ve koji su to najbolji ljudi Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem rekao kul muhmun qalb Svaki onaj koji ima zdrav zdravo srce i onaj koji uvijek govori istinu. Pa su drugoj poslanika sada Allaho lepce rekli, o Božji poslanjiče, mi znamo koja je to osoba koja uvijek istinu govori. To nam je poznato. Međutim, što znači mahmumil qalb? Znači, mi smo preveli da kažemo ovo riječ ako se može preveli. Međutim, znači da kajemo nije čak, u ovom kontekstu bila poslan tanilova posalica sallallahu alejhi ve sellem da šta je to mahmuman qalb. Poslanici sallallahu alejhi ve sellem znači pojasnio šta znači taj insan koji je najbolji Allahu tebareke ve taala robova kaže et-tayyib an qiy la ithma fihim wala dhulm wala ghalla wala hasada. Kaže to je ono po čisti koji neće biti griješan kod uzvišenog Allaha i neće mu se učiniti nepravda i u njegovom srcu nema zavisti, niti nema e, mržnjeva. I kada islamski učenjaci govore o riječi Mahmoun, kao što je poznati učenja i muhaddis i poznati hanefije, Al Mula Ali Kari u svojoj knjiži koja se znači poznate Merfaku, mer, kaže inače riječ Mahmum je uzjeta riječ u riječi u arapskom jeziku što znači hamme. A to je da znači bukvalno da se pomete. Pa kaže to znači da je srce toga roba Allahog Allah, Allah, pometeno i očišteno od ružnih osobina. A nakon toga postaniji sada vabodih vasanem koji ne govori po svome hiru, koji je tu riječ. Znači upredno što smo spomenuli to u arapskom jeziku. Pa je rekao znači da je to čovek mutatija, bogobojazan, koji se boji Allahe tebara kvetala u svome hlaku. Čije je se čisto od ovih loših osobina i od ovih bolesti. <tih> nakon toga je rekao da neće biti grešan kod Allahe tebara kvetala jer on nagraditi za to, znači za ostavljanje ružnih dijela, i da će se briniti o zadnjih i rekao, znači da se neće učiniti nepravda. I isto onda isto tako rekao da u srcu toga roba Allahov nema biln, te zavis, za pakost, isto tako nema za zavidoga. Zato gledamo vreću, onaj koji želi da bude od Allahov čestiti dobrovi robova, zasigurno da treba slušati hadiso obosanih sallallahu alihi wa sallam, na fokusa svakako ugraditi usvojite. Isto tako dragoma vraćao. Svim je činimo dobra djela i vama je dobro poznato da od uvijeta je da prihvaćana znači od šantova prihvaćanja djela je to da bude iskreno da Allah te bareke ve i što tako da bude ishodno prave poslanika sallallahu alejhi Međutim, isto tako, dragom avračio, da bi dijelo određeno bilo prihvaćeno kod Allah, tabaraka wa ta'ala, ne smije biti između muslimana njegovog vrata, šahna, a to je neprijateljstvo. I u hadisu koji bilježi ima Buhari i muslim, oplemetu sahabije, buhurere, rečeno je da se izlažu ispred Allah, tabaraka wa ta'ala, dijela ljudi svako ponedijeka četvrta. I da u tim danima Allah poprosti svakoj osobi koja mu nečinišek, osim dvojce, a to između koji ima neprijateljstvo. Pa se kaže odgodi im ili zanim, dajte im još vremena dok se oni ne izmire. Ili kako u drugim istopredajima govori, znači odgodite im dok se oni ne vrati pa neka govori i samši komentator gdje da se vrate, kaže da se vrate i sampskom brastu da se vrate među braskoj rubavi. Zači Allah te barek ve taala niči primiti djela onoga čovjeka između njega i njegovog brata ako ima Je I došeri shahnam, a inače znači shahne da napuniš nešto Pa kaže, njegovo srce kada je se ispuno sa ovim bolestima. I onda naravno da je neprijatelstvo biru rezultat toga. I onda latevareke veteala koji oprašta šta svakoj osobi koja mu ne činiše u ovom danu, neće primiti djela o kojoj znači između onog čovjeka, dvojci između koji ima neprijatelstvo. I za sigurno da kod tih ljudi ima problema u srcu. Zato da je na ovom Koliko čovjek želi da u putu primine djela kod Allah teruare krevetala, treba da požuri, da se pomiri sa svojim vratom, a vam je dobro poznato da je volio nekoj i bude znači, prvi koji prezova se I ne trebamo biti inanđije u ovoj stvari, jer zaista znači istini istinije fadiret i dobročinstvo. I ne trebamo znači biti razlog sami sebi, Dermuzishani Allah tebareke ve teala ne primi našebije. Isto tako dragoma vraćo ima Buhari i Muslim bilježi hadis koji su tako o tem to sahabe koji su Allah bio sa njima zadovoljan kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje prvu grupu koja će učiti dend. Pa kaže Resulullah sallallahu sallam, prva grupa koja će učiti u biti će u obliku, jer znači kako dođu u drugim predajama njihova lica će biti svjetliče kao mjesec, kao mjesec u kada znači mjesec bude u štabu, kada bude znači pun mjesec. A kaže nakon toga to da iz znači uči grupa ljudi koja će biti znači njihova lica ili će čak njihove znači stvar figure biti će kao najsvjetlija zvijezda. I da kažemo ovo da nije toliko ni sporno, mada je velo znači važno. Međutim, nakon toga, poslanik s.a.v. objašnjava koji su to ljudi koji će ući, znači prvi, i čiji će oblik takav biti, i isto tako na grupa koja će ući iza njiha, pa kaže Rasulullah s.a.v. znači obisajući te ruku. Kaže, njihova srca su kao srce jednog čoveka, i nema razilaženja između njih i nema između njiha međusobnog mraženja. Kada se govori, znači njihovo srce je kao srce jednoga čovjeka čemu? Znači u ljubavi, u slaganju i nema razilaženja između njiha, naravno razilađenja koje je pokuđeno i nema između njiha mrzni međusobnje. Zato državno vam reći koji želi da uđe u Dženet prvi. Mislim da ovdje svako od nas to želi. I ukoliko želi da njegove lice bude svijetliji kao što svijetli, mjesec u punoj noći, onda, dragoma vratčeo, treba nam biti srca kao srca jednog čoveka. Isto tako ne bi se trebala razljeljati u onome što znači ne trebamo se razilaziti. Isto tako znači ne bi između nas trebalo biti među braske, da kažemo vršnje. Isto tako, dragoma vratčeo, obireži Hadis Imam Ahmed, u plemetu Saharije Anese Ibn Marika i šejh Šuajd Arnaut je rekao za njega da je voljestojan shodnom uvjetima na to je Buharije i muslima, jelah im se smilovao i mislim da ovdje svima je nama drvota poznata priča, je da kažemo događaj vezani za plemenom Sahariju Abdullah i Namra. A tu je kada je poslani sada lahko rekao, sad će vam dođi čovek koji je ustavljeno i tarđenete. Nakon toga je došao čovjek koji sa adestijom i sa čije su brade kapele znači, tragovi ili ostaci vode. Na svojoj lijejoj ruci nosi ovaj na nule. Znači ništa neće da kažemo neobičajno. Čovjek ide, adestiju se, kapamo, znači voda i čak više je to znači nosi svoje na, na lijevoj ruci. Isto tako i drugi dan poslanih salao sam kaj srćan doši slavnika dženeta čovjek isti i treći dan isti. I naravno, radoznalost drugova poslanika S.A. On me bila zašto? Da ne vidi do čega je taj čovjek za koji je rekao poslanika S.A. Šta to mu radi? Pa da ja uradim, pa da budem u slanika S.A. Pa je mu došao i rekao izveđu mene i moga oca ima nesuglasa pi vilja mogu uko tebe sančinu ćebat i da budim. Mada između Amra ibn, eh, Abdullah ibn Amr i njemu ni nije ništa video. I bio je kod njega. I kako kaže Abdullah ibn Amr ibn Az, nije nešto obozna činio taj čovjek, osim kada bi spavio, kada bi se prveno spomenuo bi Allaha tebare kreba ta'ala, i sve tako znači do sabah namaza, i ne bi ništa od njega čuo osim dobro, i kaže, Abdullah, u odrećim tenusima ja sam ga malo ne pošao da omaložavam ili u smislu toga, pa ne vidim ja nešto zbog čega, ne, zbog čega je nekog poslanih sada sam za da ostane ikade kreba. Pa sam došo i rekao, Nema ništa znači, između meni i mog oca, međutipo sam nislao sam rekao za tebe tako je tako, ja bih volio da vidi jer što je to što te, znači dovela do toga stepena, do te imerhali. Pa rekao, ti kao što si vidio, ja ne činjim nešto bozna, znači niti postim puno, niti klanjam veći namazao to ono što se vidio, znači klanjam ono što obavze me. Međutim, ja u svom srcu ne nalazim volje da prebari druge muslimane niti se su mom sečunalo zavis zabis prema dobru koje me dao Allah te beraka. Amareku Abdullah ibn Amr ibn Anas to te je dobra radote za poslaniza tebe rekao sam Allahovali je to i to mi ne možemo. Zaista da kažemo ova priča u nekom smislu spoljačnosti ili da te mu na šemer kratko vidosti ništa loše no ne zaslužuje da se nešto samo o njoj govori međutim đeđak vam vraćao jel vidite kako je bilo poimlje drugo osamnika slobodnog svem i zato su je bila najbolja generacije. što je rekao to te je dovelo do ovoga da poslanici za tebe, da stigli stalnika deneta i mi to ne možemo isto tako dragoman vraćam Uzmišen je rekla, Allah, tebāreka wa ta'ala, će očistiti srvonike dženneta od ove opake bolesti. Kako je rekao Allah, tebāreka ve ta'ala, u ene i mi smo istrgli, jer mi smo istrgli. Ono što se znači nalazi u njoj prsima o zlobi, teži tahtih u enhar, ispod njehacije tece rijeke, ili u drugom, znači, Kur'anskom ajetu. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِنْ قِرْلٍ إِخْوَانًا عَلَى sur تَحَابِلِينَ I mi smo istisli iz njovi srsta, zlobu i oni će biti kao braća sjeće na sjeće krema jedni prema drugim okreti. I isto tako da radom na braćom Allah T.W.T. pohvaljuje mu'mine koje moli uzvišenoga Allah T.W.T. da ne učinju u njojim prsima zavisti tremađivo vraćamo se Maram, veoma dobro poznata je quranska ajet a to je sura Hashdajet ajet kada uzmi šan Allah tevare ka tal bisim hađren sarija i kaže nakon toga vedet inja umin bađihim juri koji se doši poslije nakon hađren sarija je koluna rabbena, qaddana bil ihvanana sebe, sabakuna bil iman wala taja fi qurban ibna alladina amana fajuri bovoli gospoda naš oprosti nama našu braću koji su opatali ko imanu i ne moe učiniti u našim prestama I zaista, dragama braću, da, da suhlasa, sallallahu alaihi veselem je, vesele, je naš uzor u svim svejima naših života. Pristo pa tako i ovo je pjev, jer je kontekstu, a to je prostranost prstama u njegovom čistoćem. Pa tako nalazimo da je čitav život poslanika, sallallahu alaihi veselem, u ovom kontekstu. Medviti, određeni događaji koji nam ukazuju na čistoću prsa poslanika, sallallahu alaihi veselem, na njegovu prostranosti i da zastaju ljudski razum i kotove, ne mogu da toliko imaju. Međutim, je to ni čudo jedan poslanih srl. 2.7, najbolji je laote varaka vete ala rob i ala dželješanu je bilo odbojio sa svojom objavom. Vama je dobro poznato da je poslanih srl. 2.7 koltovol taj. Nakon što nije mogao da širi svoju davu, ili da kažemo davu islamsku u Mekin, pokušao je da iznese davu van Mekin, koja pa je ošao, znači, u taj 50. godini po poslanstvu. I upitala ga Aisha radi Alamu za dan koji je bio najteđi poslanik u Sadallahu, r.s. posle uhoda, jer na njim preselio 82. poslanika Sadallahu, r.s. i preselio je na to, u toj vici njegov Amidja Hamza radi Manohom i koji je bio iz masakrina, pa rekao ima jedan dan koji je teđi od toga dana, to je dan kada sam išao u Taif i kada sam, znači, na temet Tapif, izim svoju dalu pa mi dobro znate kako su postupili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem smo govorili mi na poteže što on pričao posti i postao nik mi smo ni želj tog da što on pričao ako se lažija cena potrebismo pričen su mi istan, eh, znači laži i nakon toga se niko ne odlazo od stanovnika Taifa i poslanici se kasavatun oni su oti znači, posticali svoje malomnice i malomnike robove da kamenu poslanika sallallahu selam je uredis i onajo grije eh, Rano su u njegovu stopale, potreba mu bare krv, i poslanji sa o sam, kako kaže, nisam došao u sebi, dosim kod Karn-Tarab, znači dalek je jedan mjesto, tek je došao sebi poslanji sallallahu alaihi sallam, toga to da vam se desno. i nakon toga kaže, vidio sam e, oblak je bio za njega, znači nju me hlad, vidio sam dživrila, i nakon toga dživrila alaihi sallam je nazvao sallam, rekao, ovo je mele koji zadužen zadružen za prtar koliko želiš, znači tam bistvu Melek nazao selam i rekao vam, ukoliko želiš da uzmem ah šeden, znači dva prda, kod Meke, da sam ovako radio sa nekom, ja ću to uraditi. Međutim, kako je postupio Rasul wa sallallahu alaihi wa sallam? Da li je jedva čekao da se o ti ljudi koji su ga protjerali, koji nisu htjeli da prihvatili njegovu dal? Isto tako poslali sallallahu alaihi wa sallallahu nije mogao da uđeo u neku slobodnu već je mora da traži zaštitu od mušrika pa da u džennet. Mečutim što reko Rasulullah sallallahu alejhi da si goda nego stanje njegovog njegovih prsa, njegovog srca pa je rekao ne, naprotiv, ne, ne želim da je ja to uradiš. Vese a ja nađam i molim uzimšenog Allah te bareke ve ta'ala da izvede isti iz ljudi potonstvo koji će samo obožavati Allah te bareke ve ta'ala koji neće učiniti šer jer ovdje znači, nije bilo pitanje lično one prijateste među poslanika sada, lahu, i ti, znači, mušika, već je poslanik sada sem sadao kroz objavu, znači nadao je se i molio Allah te varja kebetala da danije potomstvo od tih mušika koji će samo gožava Allahe češanići mušinići širk i naravno, drago vam je vraćio da je uzvišeno Allah te varja kebetala, usvišao od ovdje našeg miljanika poslanika sadao Allaho lihve sebe, ovdje je predošao Halim i Belit i ovdje je predošao Ikri Međeher pa došli su upravo o ti ljudi. I to je potomstvo tih ljudi. Vi dobro znate šta je uradio Halim je velik, Iqran mi Čehl i drugi sahabi, Allah bi o sanjima zadovoljan, Njamr, Behas i drugi, to su bili ti ljudi. Isto tako u dragom avrećom, posanjih sallallahu alaihi wa sallam, kada osvobodio nekom, iz koje je protjeran, i kada je bio protjeran, stao je na eno brdo, na eno uziru što bilo mekio, krenuo se i rekao, dojsta si ti najbolja. I da Allah te vare kabetale, ne biste ja napustio osim znači da to što me tvoji stanovnici protjerili. Znači nije ošao zato što je volio iz Mekke. I ti isti stanovnici Mekkeje su želili ubiti poslanika, sallallahu alihi wa I patili su njegove drogove. I vodili su proti njega bor u djihad poslanika, sallallahu alihi wa Čak Čak više dolazili su do Mekkeje želeći da ga, do Medine želeći da ga istrili. I postani sallallahu alayhi wa sallam kada usho omeku, kako se ponaša odramatikim ljudima? Dali odna zonu zubaira ili ali ali ali ali drugi, reko salli fino po svetu se ješten glav. Rekoh ime kako reko Iusuf alayhi wa sallam, la tathribu alaykumul yom. Neič java zdanas kojiti. Ja oprosti i idhebu fantum tulaqa i ne Naci toliko su bila široka prsa poslanika sallallahu alejhi ve sellem da moglo uspostaviti kad Mekke da stavi u svoje prsa i čita ummet suo i sve ljude koji se pojavili na Um duñalu, ko moglo međutim dragomom braću kod nas su rekla da toliko uska prsa za same nas pa su onda tako nekako širi za našu borozu, da se širi za drugog braću, pa ne može ni u brata od 40.000 da stigne na šeps. Međutim, svi mi tvrdimo da Rasulullah sada Allahu alaihi wa nas, pa ga hrvako bol da uzeti u uzor, u ovo. I na kraju spomenut ćemo znači, priču od plemito Sahabije, obdajni i njegovu jednu čudnu sadako. I nakon toga ćemo sad spomenuti određene metode kako bi mogla, ako da očistiti naša prsa. Pa kako pireži znači, ima Balban u svojoj svi rije, znači je vredoslovna je priča, kada je poslani sallallahu poslicalo svoje drugove da idu u, u, u bitku na tebu. I je dobro poznana ta bitka Tebuki šta je za sebo nosila i da je poslani sallallahu obznali o gdje ide, ako je bila praksa da ne govori, ide je u džihad. Međutim, da bi ljudi znali gdje idu, znači kada je još bila eh, eh, jedna solnce i ručina i kad su so bili podile u Medini, i idem u da se na sebe u možda mi ne dine da rekao, neki 811 <kli> dana. Danas, kad bi se nama reko da idemo možda sa autom, ne bi mogli, a to vrijeme su ići samo sa devomima konjima je odmarali se po, po dani, a po noći po I vi dobro znate da su određeni drugovi, saniku, Allah, rekao, da su poslanikosada Allahovi sve nekada da idu u džihad. Međutim, nisu, oni bili sami mogli da ide u džihad, a poslanikosada Allahovi sve nije mogao da ih znači, sve nekada u džihad i znate kakva je njima bila reakcija, a to da su plakali. Pa kaže Kolbe bin Zeyd, Allahu se, Allah Pio Sait, znači nije mogao da ide u džihad. Uradio se kući, plakao, planio, šima, mas. I onda je uputio do tog poslanika, Allahu te barek, vetala i rekao: "Gospodaru, zašto ti naredio džihad?" I postiče na džihad, međutim nisi mi dao ono sačime ja mogu ići u džihad sa poslanikom, sa sa tvojim poslanikom Muhammedom sallallahu A isto tako nisi da posla Niku, sada od 9.27, da pousjede ono što bi učinio mene da ja punim svema sa džihadom. Pa je reklao, i gospodaru moj, ja odjelijem sadako. Na, koji način? Na taj način da će oprostiti svakom onom muslimanu kojom je učinio nepravdu u mome imetku, u mome tijelu ili u mojoj časti. Nekom je uzio imetak, neko možda povredio u mome tijelu, neko je povredio u mojoj časti, Samo ja to halalim. A pa kada su sutra duši kod poslanika, sada odavolim vesela, mu je rekao, gdje ona je onaj što je dao sadaku, sinoć? Naravno, mi se natječali druge poslanika, sada odavolim podmaka, evo, ja sam taj. Niko nije ustao, opet pa poslanik, sada odavolim pod drugi puta, rekao, gdje ona je onaj što je dao sadaku, neka ustani. Pa ustao, unberik, zed, prišao poslaniku, sada odavolim veselenju, ba vijestio ga, što je se desilo? kao mu je Rasulullah s.a.v. rekao, se, tako mi onoga učio je, du, učio je ruci duša Muhammeda s.a.v. zaista je Allah te varekeva ta'ala zapisao kao pri imeni zekijat. Zaista mi nekada što imamo stvari, odnosno sadak, da je to samo i metak, da danemo i metak i to je dovoljno. Eđutim vidimo na koji je način. Dao sadakvu ovaj pleneti sahabija ul i vidimo kako ga nagradio Allah, -e a to je da je stavio da je to primjena I na kraju samo ćemo za znači, spomenuti određene povode ili razloge ili metode, sredstvo za, za, da čovjek ima čista prsa, a to je svaka podoba. Jel su, znači spomenuli prijeh da uzvišeni Allah, -e da je pohvalio onih koji govori koji pričaju Allah -al u da ona uči u, u zavis prema drugim muslimanima, a isto tako vam je da opoznate da je Musa Ali Isram govrata Sadar i gospodaru moj učinjava prsa prostranja. Isto tako treba li imati lijepo mišljenje o vratom muslimanu i tumačiti njegove riječi i postupke na najljepši mogući način. Nekada mi kažemo određenje riječi i uradimo neki postupak, onda bi trebali da i tumačimo najbolji mogući način, mogući način i da ne nosimo i da tomačimo tije riječi na najcrniji i na najgori način. I zasigurno, ako budemo tomačiti riječi naše vrta muslimana i njegove postupke na najgori način, da ćemo sigurno napuniti naša prsa sa onim sve što nevalja. Međutim, ako je vrat nešto rekao i zna se za njega da je česti, da panja, da posti, da nevara tako, treba se tomači njegove riječi sa odom njegove biografije, a ne da kada kaže jednu riječ, i mi uzmemo i tlumačimo na najboljišći ceni način. Isto tako, trebamo tražiti opravdanje za riječ i postupke vrata muslimana i oprašati u njegove propuste i pogreše. Isto tako, trebalo bi dobro nasopred Bošeg, jer vam je dobro poznaku rafske aje, hvala tes tebi hasanetu vada srija, pitfa bilet i jasano, fejda vladi bej nekave beno adavetum kanu valijun hamil, i kaže ti čini dobro nasopredno loši i zaista će onak među tebi nevrima na ne nju sve to biti jedan po tebi najbližiji i najbližiji postavljena govaranja prenušenje tuđe riječe nevrima ta prošto šaljena tuđi riječe <coughs> nijem ja potrebe da govaram naša veća musimane da prenosimo tuđe riječe da mu govaram rekao za te bram to i to, to pa da mu finno samo punimo riječ samo da mu punimo srca treba ružno mišljenje pre braće trebamo se žaliti, trebamo se šaliti puno na, na račun naših brata Musimana i naročito ako nije mjesto ili šalan na mjestu. Je zna sigurno postoji mogućnost da se nalazi na ljuti naš brat i isto tako znači da se njegov srce promeni prema rana. Isto tako treba se međusobno poklanjati hadije, jer vi drugo znate na posljednje slovo sam poklanjate, nizogljena za i voljet se, i da se potpameđimo sa imjetkom i ugljerenim drugim stvarima. Isto tako moramo da čustiti uvjerenje u Allaha, u Allahu odredu i da Allah te bada tebe podijelio ob skrbu između Allahovi robove i svojih robova. Tako znači nema potrebe da zavidimo. Jer je taj Allah Džešana koji podijeluje metak između svojih robova sa svojom mudrošću I onaj koji zavidi svojom brato na onome što je me je dao Allah i Baraka Vatale, u stvari, se suprostavlja odredno zviđenova Allah i Baraka ve Tala. I vi ste vidjeli u hadisu, ena srbni Marika koji liži Ahmed, znači koji bi Amru, je bio vezan za Abdullah ibn Amr, što rekao čovek? I ne nalazim u sebi zavisti prema dobru kojim je dao znači, Allah i Baraka ve Tala. Znači i drugoji poslanika, za sam zada svako dobro, koji se nalazi kod Allah roba, da je to oduzvišenog Allah tabarikog ta'ala. I na kraju, ono što smo mi spomenuli na kraju, da je zmijenito na kraju, znači uvijek ima neki dodatnih sestave uzora, da uzim poslanika sallallahu aleyhi wa za uzora u svim segmentima naših života, a isto tako i ovom segmentu, da iščitavamo siru poslanika sallallahu aleyhi wa sallam i da isto tako analiziramo Da čitamo ono što su rekli učenjaci, oposlani i ko sada odavole i ko sada, a da vidimo kakva je oposlani i ko sada a isto tako da čitamo geografiju njegovih drugova, isto tako da čitamo geografiju naših istana prijehodnika, e, isto tako e, naši učenjaka i e, za sigurno da ćemo naoći u njim životima i njim geografijama one stvari koje ukazuju su njiva srca bila prostana, čista i draga amo ja možeciš na lakta la raj ta'ala subhana allah s rodovima dođe se do sa što sam sam na ovdje isto tako da dao što smo čuli bude dokaz za nas na pred nas kada srednje moziš na lakta da neka taala možeciš va laha srca prosti i zdrava isto tako da ne dozvoli da se naši srca na nadi zavist mržnja testo i zloba nikoj da da forsta koji mu